Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Ovde što sada da znači da da da da skrenem da odim na temu razvoja pojave da samo da i preletimo znači šta su koji su to osnovni razlozi koji zbog kojih se pojavljuju hariži a otomanski učenjaci govorili pisano o tome knjige čak i i magistarski doktorski doktorski disertacije na tu temu Prva najbitnija stvar što je razlog da se pojavi u sredinama muslimanskim, da se pojave havarđije, to što muslimanski muslimanskim sredinama imamo slabo praktikovanje vjeri, odnosno da velike skupine muslimana su odvrate od vjere, ostavi vjeru, ne živi po vjeru, po vjerskim principima. Pa u takvim stanjima se prošle raznorazne akideske novotarije, a ne nesledi se znači menhege onaj koji je bio na, ko, na kojem je bio selef ovog umeta ned pridaje se znanje šari, a, ne pridaje se značaj šerijskom znanju a, po, prošli se razne vrste fasada nemorala i razne razni munkera a, u takvim sredinama zavladaju takvim sredinama gdje afiri nemuslimani i tako dalje Uh, sljedeća kar karakteristika to je da se u muslimanskih pojavi veliki zulum velika nepravda o strani namjesnika ili, ili utjecajnih ljudi u raznoraznim oblicima što proizvede otpor kod ljudi i ljubomoru uh, uh, u takvim sredinama također od karakteristika to da se ne, ne vlada po šerijatu da se ne sudi ne vlada po šerijatu nego se, nego se čak prepusti da vlast e ne nemuslimanskim nemuslimanima, nemuslimanskim državama da ima da imaju uticaj muslimanske sredine. Uh uglavnom ja oslabi u takih u takih sredinama gdje se oni pojave, bude jako oslabi praktikovanje ono što mi kažemo suneta, da ljudi živi da se vrate na sunnet da praktikuju islam onaka kak došao poslaniku sallallahu alejhi Ne posvećuje se značaj šerijskom znanju. bude raskol između odnosno Uh, u jednoj strani budu učeni ljudi, na drugoj strani bude omladina. Jer oni uglavnom budu podložni tome djelovanju uh, Haridžija i pojave njihove sekti. I tako učenjaci se nabrijali, znači, nabra, nabrali, znači možemo nabrati odde još desetine znači, stvari koje uzrokuju, uh, uzrokuju to da se, da se u muslimanskim stredinama, pogotovo sa vremenog doba, da se pojavi i stvori atmosfera i prostor koji je prihvatljiv, primamljiv uh, za omladinu da upadnu da upadnu u fikru, odnosno ideologiju, ili zovimo kako oćemo, haridžijsku, o kojoj smo već malo prije govorili. Andalusa. Andalusa. Andalusa. Andalusa. Andalusa.